Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Ahojda nasa li dalje misil je drugo novo pitanje to je istivao Allahi ala arši Baxe Allah je zašan uvzdi iznad arša Pakaji Wa yateqidu ashabu al hadith Wa yashkadoon an Allahi s.w.t. Fauqa sb.a samawati S.w.t. Kaže, ubijeđeni su učenjaci Selefa, odnosno Selefog ometa, i svjedoči da je Allah, suvanoj otala, iznad sedam nebesa. Ala aršihim ustavim. Uzdignut je, kaže, iznad arša. Znači, iznad sedam nebesa, iznad arša. Kema nataka bih i Kao što je spomenuto izgovoreno u njegovoj knjizi. في قوله تعالى باطشنا واستي اوي 6 في سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ذاتي امس واش غospodار واش غospodار الله كو يسوريو نيبسا اي زمليو ز 6 دانا ثم استوى على العرش ذاتيم سي عضديغا وفي سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ايتي Uh, u, istom, u istom značenju i odabiru l'amra ma šefin šefi'in ila min ba'di idhnih on je onaj ko određuje sve stvari znači zatim se uzikljuje da arša isti jajad koji prijetudni uh, u istom značenju kaže a ma min šefi'in nema ono, koji može čini šefa bez njegove do, dozvoli također uz, kaže uzvišenog u suretu rad Allaho ladzija rafa' samavati bi gajri amedin taravneha thumme stava'in arš Allaho je uzikljuje uh, uh, uh, uh, stvorio nebesa, podigao nebesa, bila i ramene bez stubova koji drži koji vi vidite, stvomestao, zatim se uzdigao iznad arša. Takođe sura al-Furqan, thumma astawa 'ala arshir-rahmanu ar fa-sall bihi khabira, kaže zatim se uzdigao iznad arša. Stvomestao arš sura uh, Sadde, thumma astawa 'ala arsh, e, kaže i zatim sura Ta-Ha, ar-rahmanu ar ar stava milostivi se iznad arša uzdigao. Sad to na prem malo uh, ovaj oh, wow. uh. Otkud ova riječ Znači, došlo je sve riječ istiva. U aratskom jeziku riječ istiva ima više značanja. Znači, ala znači na. Znači, irtefeja, nešto uzdignut se. Sajde, popijet se. Znači, istekar. Uh, istekar je znači na nekom mjestu se smiriti. U svim tim značinima je ova riječ. I sve ta značinje odgovaraju u ovom kontekstu. U svim ajitima što je došlo. Na znači, čuvarskom jeziku ima ova značenje, znači, uzdigni se iznad biti na popet se i na nečemu da, da se smiri. Uh uglavnom uh uzizanje iznad arša ukazuje da je Allah džeşanu uopšteno iznad svega. I zato je ispravno da se kaže da Allah sjede na nebesima. Pa znači, što kaže Allah sjeda na nebesima, misli se ujedno i da, da je iznad arša. I da jedno drugo ne negira, da ima isto značenje. A ovo značenje, znači istela, znači nije ono ko što je došlo kod nas u prijevodu, kod besima Korkuta, a to je u stvari emo, atezilsko tumačenje, jer besima Korkut se u svom prijevodu vraćao nam za mahšerija, A to je Moatezilski učenjak Moatezila, na njegovu tefsiru se vraćao, jedinu tefsiru Moatezila koji je začuvan, vraćao se na njega i, i znači, određene sifate, između ostalih ovog, znači, prenosio iz tog tefsira i u tome i jest pogriješio. Pa je on rekao, jel, umjesto Alasanu izdigao je znaš šta, oko njeg je jel, zavladao Aršom. A to ima smiješna stvara, ako je Alasanu zavladao Aršom, ispadne prije toga da nije vladao Aršom. Tako, ako je tad zavladao, znači prije toga nije vladao Nasavčem dali ima tekstovi za za ovu temu dali svanek Allahu ve dam tekša da letesar kultul tubelik. Al hangara badale bin veselat veselara Rasul Muhammed sallallahu alayhi ve sellem amma bad počeli smo ovu temu govora o tome da je Allah džalal džano uzdignut iz nadarša. Pa danas imo dali oni spomenu ovde ajete u kojima je došlo potvrđeno to. Pa kaže dali wa akhbar Allahu subhanahu an Fir'aun la'in, ennehu kale li haman, kaže bovijesja Allah subhanahu ta'ala o Faraonu, prokletom da je rekao hamanu, Ibni li sarhan la'alli ebulughal esbab, napravi meni dvorac, napravi mi dvorac, kako bi ja e, dostigao, došao do, u visine znači, kako bi došao, do, do, dostignem do, do korijena, do, u stvari, mislio da esbabe sema vatu naslavku, fe atalija ila ilahi musa, wa inni la adunuhu kadiba kaže kako bi dostigao visine nebesa fa atali ala ilah Musa pa kako bi vidio božanstvo odnosno boga Musa ali Islama wa inni la adunuhu kadiba ja mislim da on laže wa inma qala zalika li'annahu sami' Musa yadhkur anna rabbahu fi sama' kaže ovo je spomenu Faraon, Firaon, kaže zbog toga što je čuo od Musi, da je rekao da je njegov gospodar na nebesima. Ela tera fi qaulih tala, wa inni le vnuhu kaziba. Kaže, da ne vidiš u riječima, ja mislim da on laže. U čemu laže, kaže, jani uh, fi qaulihi inne fi sema ilah, da, da, da je Bog na nebesima. Wa ulema ul umme, wa ajan ul ime timine selef, kaže učenjavci, ummeta i e, predvodnici Selefa, rahimahumullah, lem jahtelifu fi enne laha ala aršihim, niso je različitko toga da je Allah iznad arša, va aršuhu feka sema da njegov arš iznad sedam nebesa. Znači, ovo je akide, uvjerenje, ehlo sunneta ovo džemata, akide Selefa. A mi znamo kod nas opraštio, tako, ovaj, vi znate kako se kod nas uči pitanje, Čak se sjećam kovo dijete malo, kada sam bio u žami, odhođi, kad sam pitali gdje je Allah, on kaže svugdje oko nas, pa pitaš kako svugdje, pa eto kaži pogledaj, ako sprovodili tamo, na njih bi kao tamo. E, znači, takav primjer, normalno mi mogu odrađati da objasnim dano vede. Naravno, da neko pitao detaljnije, išlo u detalje, možda bih batina dobeo, kad kaže, je Allah žanu ovdje, je li onda, je li ovdje, pa onda bil to odvede do batina ko, ko puno zapitkuje. Uh, naravno da je to veliki dalalet da je to velikoskretan skretanje. Smate da Allah šanu na svakom mjestu. Ili, kao što kažu jel, ovaj, ovaj, drugi, da Allah je nije dozvoljeno mjesto da mu se odredi. To je inače, tako dakle ide ovaj, Šarija Maturidija, kaže da Allah je šanu nije dozvoljeno odrediti mjesto. Nego kažemo, niti gore, niti je dole, niti je tamo, niti tamo, niti vamo, vam, niti lijevo, niti je istok, na zapadni, na zivri, na jug. Znači, nema ga nigdje. Tačno je Germijski. Znači. Najbolji opis da nešto nema. Kad niti del ni gore ni dol ni tam ni vam ni znači nešto hoš da nije nigdje tako opišeš. E tako ono pisalo Ajšano. Hoće da kažu ni dozvolno, kažu ne smiješ odrijet mjesto laudzano. I a, a i va druga zemlja doča mesela to je ovaj viđenja Alaha je na na ahiratu. Potpuno je širski mi vidite lašano na na, na ahiratu, a on i to negiraj. S koje strane? Što to negira? Šta je problem? Došao je, el. Na ahiretu, da vidimo šta je to problem. Problem je, ako ćeš ti vidjeti lažan na ahiretu, znači određuješ mu, kaže, mjesto. Ako mu određuješ mjesto, to je problem, kaže. Kad ne smiješ, ti ograničite lažan, ne smiješ određivati lažan, da, određuješ ti gdje, šta je. Nego, kaže, ako mu određuješ to da ti njega vidiš, onda, kaže, uh, određuješ mu mjesto. Pa su onda došli ša, šarije maturide s nekom kombinacijom, nešto. Kaj, vidiš ga, kaže, min gajriđe, vidiš ga, ali ne u Vidiš ga nek negde određeno mjesto, o, vidiš ga ovakoga daš, a vidiš. Ga. Da, smiješno jel, da je, to stvar, ali tako je oni tumaže, jel'e. ne mogu negirati te hadise i ne mogu ajete negirati te teme, al, al ovaj, treba sad i onaj onaj filozofski princip utvrditi, a to je potvrditi, a to je jel' da Allahu shanu nema mjesta, da ne smiješ odati mjesto, da ne smiješ dati pravac I zato su došli sad. Da znači prvo se on nešto umislio taj neki dalalet novotarski kozmo iz iz e, drugog poimanja Allaha, božanstva i tako dalje i onda to počšao ispusn na širski deskove, pa se od se ne slaže sa ajetima hadisima, onda ima problema sa njima kako da ih protumači, odbace ili e, ili e, ili protumači na isti način. Kar je u ismi <todit> Tuna midalike ma asbetehullahu Kaže potvrđuje to, znači ovu stvar Al-Šani da za Daša onako kako je potvrdio Allah subhanahu taala. Kaže vo juminun bihi I vjeruju u to. Vo yusadiku na Rabb. I kaže i kaže, da je to istina što rekla Allahu Alešanu. Koja je fayda kaže Allahu Alešanu da on iz Nadarša, ako ni iz I što će to govoriti? I to ponovite nekoliko ajeta. Wa yutliqune ma atlaqahu tala. I kaže privatno to puštae to značenje onako kako je to spomeno Allah subhanahu tala. Min istiva da je uzdignut iznad arsha wa yamurrunahu ala dahrihi i kaže prenose to po vanjskom značenju da se uzdigao iznad arša. kaže wa yakilu na ilmehu ilallah a prepuštaju ilmehu da ne se na znanje nego kayfiyetu kunhu i prepuštaju način toga kako se uzdigao kako je uzdigao zaša prepuštaju znanje o tem lajelshan mi to ne znamo kako kakvo ću, na, na koji način je uzignut, kako to biva, na koji način, a, znači, mi to ne znamo. Ili, i može sreći, mi to ni, ni svojim racima ne možemo ni dokučit. Tu stvar, kao što ne možemo dok to kako Allah Ješanu sve vidi i sve čuje. I to je vrlo bitna stvar, znači, kako da odgovoriš na sve one šube koje ti došle, koje je došle u tekstom, da Allah Ješanu nešto radi ili opisa neka stvar, gajba koji razumski nekako neprihvatljivo kako to shvatiš vratiš na u stvar da Blaš je shvatio vratiš na kako Alašano sve vidi sve čuje A kako sve čuje, kako čuje nas ovdje čuje tamo oni na, na, u Južnoj Južna Merci, u Brazili, čuje i njih i nas isto vremeno ne, da, da, udaljenost ne znači ništa Lađešanu. kako to sve može čuti e, tu ne može shvatiti kako može čuti to Allaho bi iše zato Alašano i jest veliki i uzvišen zbog toga Naš razum to ne može dok učiti. Pa hajdi nekako čuje. A kako vidi? S strani strane izazemanske, odi druge strane izazemanske. Kako vidi, jel? Kako može biti istovremeno, osim da vidi, jel, kroz, da vidi, vidi, vidi kroz prostor. I tako dalje. Znači, već ulazimo već u, u, znači, u filozofiranje u tog. Pojenta je ovdje da neke stvari opisano, što ne možemo skonta Naš razum je ograničen da bi te stvari skontu. Ne može razumijeti. Ali bitno da to privatimo da je to opisano u tekstovima. E, ovo spominje ovu stvar, viđenja i e, slušanja, lažiš anu da sve vidi i sve čuje zbog toga što e, ove sekte e, odolaze sa određeni šubhama, ubacuju nekima od nas kada potvrđimo ova svojstva. Pa ti dođe, pa ti postavi neko pitanje e, i tebi kao stavi, u, ovaj, e, dovodete u nekak čestakak u smislu razumijevanja tog pitanja, nabacite šubhu iz toga što to razumski ne a odgovore njemu na sve te stvari, aj ti meni opiš kako Allah džanu sve čuje i sve vidi. Ti ako, me, ako to ne igra to je kufr, znači, zato u Kur'anu skmajte jasno godan. Ako prihvataš dobro kako? Onda pa dobro, pa pa ne tako, kao što ti nemaš ovo tako i ja nemog ovo u kontakt, ne možemo u kontakt, ne znam kako. Kakvо što toga ne znamo I ku luna amena bihi kul luna min indi rabbina. Kažu vjerujemo u to, vjerujemo u to da Allah džanu iznad Arša, da se uzegao iznad Arša, međutim način kako, na koji način to ne znamo. O je dekrila u Nobab, a o pomenu polku uzimaju oni koji ima i pameti ima ahverata ala, ali razih Hide kao kao što je ala žano ba viestio o onimakojima razih in v resehha znači nešto rezano, či je znanjeju ureano u njihovim porama, u njihovim srdcama, u srpcima njihovim želamama nači pravo istinssko znanje. neho jekodu nedalike. o radije minhum na Alehim. Ka Alla je zadovojja se takvima i pohvalio ih je tim znači, koji prihvate ono što dao šanu i kažu vjerujemo u to, razumijemo to ali kakvoću ne znamo ono što nismo bavili što ne znamo pa onda je naveo šeha Islam Sabuni, navedi dalje kaže Ahberena Ebul Hasan Abdurrahman Ibn Mirahim navodi predaju Rivajet a to je misli se na Hakima a, a, prenosi, kaže od umu seleme". radi Allahu anha u, za riječi Allaha subhanahu ta'ala ar-rahmanu ala ar-ši namu hadis da je ona rekla iste gajru gairu mahjul gairu uh, uh, mjehul i kako gairu maqul i iman val juhud bih kufr kaže uh, zarije Allah je jeano se iz nadarša uzdigao uzvisio kaže istivao uzizanje kaže gairu mejhul nije nepoznato znači znači šta znači uzizanje uzvisce uzdignute wal kayf gairu maqul kako na koji način To je to znači ga jer mi to ne možemo razumjeti. Ne znamo to. U odi qararu bih iman, potvrđivanje toga iman. U od juhud bih kufr. Ako na koto negira, time čini kufr. Naravno, ovdje se posle, poenta je da ova predaja ova predaja prenosi Ali Kaj u svojoj knjizi Šerhu Usuli, Atikad, Ehla, Sunna, Džema preoši Ševi Islam u svojim fetvama i tako da u ovoj predaj i Kitabu Luh Zehebi ova predaja ima slabost i slaba, znači ima drugi rivajat koji su vredostavljeni, a ne od Umu Selemi nego od Maliki Benedesa u nekog rivajeta. Ovdje se postavlja pitanje kada govorimo o ovom za značajem, pošto kod nas poznato da raširena ta pograšna akida da ulaša na svakom mjestu Kakav je propis propis klanjanja za osobom za imamom za kojim klanja za kojih znaš da on ubieđani tvrdi da je Allah šano sa kom mjestu i dozvolja nama za njega ili ispravna namazanje. Dobro to to ostane na pauzi za nagradno pitanje za nagradno pitanje. Naavno nije ili jest, ali nije to dovoljno, znači možeš pojasniti. Suile ima, znači opet naz, od, od, prenosi se od, od Hasan ibn Ibn Islanaka Muzenje, Muzekija ibn Uzekij, kaže da je upitan Malik ibn Enes, Ar Rahman, Al-Ašisteva, Kejif Iztava. Upitan je, kaže Milosev, koji se uzdigao iz Nadaša, uz Visu iz Nadaša, da je upitan Kejif Iztava. Kako se uzdigao? Pa je on odgovorio, El-Istivao, Gajru Međhul. Uh, kaže, uzizanja je uh, poznato, znači uh, nije nepoznato. Zna se šta znači uzvisivanje, uzvisivanje. Okej, okay, fe garu makul. Kaže, kako, na koji način, to ne razumijemo. To je e, e, nerazumno, ne znamo. Vol imanu bihi vađib. Vjerovanju u to je vađib. Vosu alu anhu bid'a. Pitanje o tome je novotarija. Voma rake illa dalen. Kaže, ja ne vidim to, osim da se nadalale. To to što pitanje, kaže. Vo amere bihi en juhređe min među spane ridu da ga istjeraju iz halki, izmeđusa kao što ću da dođem primjer sa Biga znate ko je bila sa Biga ono je Omera pitao o značenju održenja E, ova, ovo što se prenosi od malih i Benenese, prenosi od neka rivajata i to je vjerodostojno. Ahverana Ebu Mohamed e, Mahledi, e, ta rivajata, znači, preskaćemo da spominjimo lanas prenoslaca, ovo sve što preskože, znači, tu ima lanas prenoslaca, znači, ne je potrebno da nama ti ljudi plaho ne znači ništa, a to su, znači, ravije hadisa, također, kad je došao je čovek imamo Malik i pa ga je pitao, ovu stvar, koga je pitao, Rahvan al kaže, <laughs> kaže uh, u, u ovom rivaju znači kažem famare eituhu eh uh, uh, famare tu vejda men min shayin o ka min maqal nisa ga video kaže da je bio tako uh, razljučen, pogođen tim pitanjem kao što je bio uh, naljutio se kad ga ovo pitao kaže wallahu uh, uh, raha da kaže čaka kaže oblio ga znoj kad ga osoba pitala znači bio se naljutio i znoj ga oblio u atrakom kaže pa kada se a, kada, kada se malo smirilo to što ga je pitao kaže gledali su a, znači ljudi se ušutili kad su, kad su videli ponašanje mama malika kad upitan za ovu stvar da se počeo znojiti da se naljutio kaže pa nakon kaže što se malo smirio ima malik kaže falem masurija Thuma Suri al-Mali kaže kali, nakon što se smirio onda rekao kejfe ma'kul, kaže uh, ovo kejfe, kako je to Allah šano uzdignuo kako se uzdigao iznadarša, kako se uzvisio kaže mi to ne znamo, gajiru ne znamo nepoznato, o isti vao a kaže uzizanje je poznato iman u toj vađi pitanje o tome navotarija o ini le ahaf en tekune dalen kaže se bo za tebe da si na dalaletu kaže Thuma Amr bih fuši pa je naređeno pa je bio protjeran i Uh, znači ovo ovaj se prenosi malo malo nekoliko rivajeta, onda ponovo ovde on navodi da ne spominjate ponovo te rivajete ista se svar prenosi, uh, onda dalje on uh, še sam uh, sabuni navodi, kaže od Ebu Alila Huseina ibn Fadla Beđelija se prenosi sljedeće uh, govor o istivavu fe kile on upitanje on uh, kako će Allah uzvi se uzigo iznad arša Pa je odgovorio, inna la narifu min enba il gajbi illa miqdare ma kušifelena. Mi kaže, ne znamo o stvarima gajba osim ono što je nama otkriveno. Wa kad a'la mena dželle dhikruhu, a kaže, Allah šanu nas je obavijestio, ennehu istava Allahš. Allah šanu obavijestio da je se on uzdigao iznadarša. Wa lem juhbirna kefe istava. Ni nas obavijestio kako se uzdigao. E, ovo je znači, drugi odgovor. Ovaj prvi odgovor je bilo kako se prenose od mama Malka. A ovo je drugi odgovor, znači od e, Ebu Alija Husajna Bejelija. Drugi odgovor kako da se odgovori, koji je prenesen od Celafa, kako da se odgovori onome ko pita kako se Alašanov uzdigao iz Danarša. Znači na ovaj način. Da kažem Alašanov obaviesio kako da se uzdigao, a Nina se obaviesio kako se uzdigao. I mi o tome ne znamo. Znači ne možemo da ono što ne znamo. Uh, dalje prenosi od Abdullah i Mubareka sa Rivajetom znači lance prenosi laca od Hakima autora Mustedrika prenosi uh, kaže da Abdullah i Mubareka rekao narifu rabbena fevka va, seba samavat mi znamo našeg gospodara da je on iznad sedam nebesa ali arš iznad arša istova, iznad arša se uzdigao ba inen min halkihi odvojene od svojih stvorenja znači Allah šubana tada svojim bićem odvojeno stvorenja nije pomiješan sa stvorenjima, kao što tvrde ovi uh, Hululije i Tihadije od, od Sufija, da, da je sve što postoji da je to biće Ješanu, ili da se alađešanu utjelovi nekom od njegovih stvorenja. Uh, i, I zbog toga je Abdullahi, Marko, Abdullahi Mubarek nagrašao ovo stvar. Ba ina nekalki in alađešanu svojim bićem odvojeno stvorenja, nije pomiješan sa stvorenjima. Uolane kulu kema kale džahmijet. I ne kažemo kao što su rekli džahmije, inehu hahuna. Allah je ošanu ovdje, tu negdje. To je kao džehmija, znači. Ta akida, da je ošanu na svakom mjestu, da je tu negdje, da je oko nas, to je akida džehmija, vašare, ila ard, kaj pokazao na zemlju. Ovo je vjerovstvo u lancu prenosla, se prenosi sa Abdulema Mubarika. Zatim se prenosi od Muhameda i Isaka ibn Huzeime, da je rekao u salance prenostavno da ne vodimo od isto hakima, kaže sljedeće men lem je kul bi ene la hazeva dželan arši, onaj ko ne kaže da Allah žele šanuhu iznad arša, kad iz teva foka seba sam avati, kaže da se uzigao iznad sedam nebesa fehuve kafir bi rabihi on je kafir u svoga gospodara halalul dem dozvoljeno je njegova krv justetab, se da učini teubu fejntabu ila durbe unukuhum kaže ako učini teubu Dobro je jest. Ako ne, kaže, udari se po vratu. znači ubija se. Ulki ala badil me zabili. Kaže, baca mu se tijelo na smetilište. Hata lajete eddal muslimune volal mu ahedun binetni raihati džifetihi. Kako ne bi, kaže, uznemiravalo se, kaže, muslimani i mu ahidinaći i, i ehli kitabije kojim je dao ugovor da živi su muslimani dhimlje, oni pod oni odgovor kod muslimana od kjafira kaže uh, za sa uh, smradom njegovog tijela lehu, kaže in i njegovu imeta koji ostao posle njega uzimao se u mal uzimao se u bejtul mal na ostala sa njegovim nasljednicima Laya, la la yarithuhu ahadun min usin nasljeduje ga niko od muslimana idil muslim la yarithu kafira jer muslimane nasljeđuje kafira što znači teqfirija kama qaala nabi sallallahu alayhi wasallam la yarithu muslimun kafira wa la kafira muslima kaže ne nasljeđuje musliman kafira i kafir muslimana hadis mutafakun alih znači ovo je bio njegov stav po pitanju toga šta se radi kak se ophodi prema osobi prema osobi koja kaže da, koja ne, ne potvrđuje alla džezanu iznad arša iznad sedam nebesa a onda dalje navodi kaže imamu na ebu abdulla i e, muhamedu bin idris šafi kaže a naš imam govori naš imam što znači ukazuje u stvari da je on bio je od od šafijsko, šafijsko mezeba kaže naš imam imam Šafija Muhammed ibn Idris radiyallahu anhu ihtaje fi kitabil mabsud kaže dokazuje u svojoj knjizi el mabsud fi mes'eleti i'taqil raqabati al mumine fi u kaže u uh, meseli oslobađanja robstva uh, robinje muminke u kafartu bilo koja vrsta kefareta kada, kada, kada se može jel, za kefaret da se oslobodi rob. rob. <coughs> Evo, gajer Bumina, znači imamo da li je dozvoljeno da se oslobodi iz robstva kao kefaret uh, uh, rob koji nije uh, musliman ili mora biti musliman? Znači tu imamo razilaženje. La jesihu uh, tekfiru biha bi haberin muavidu mu me hakem, uh, odnosno nije, kefaret nije ispravno uh, da se učini po hadisu Mavije ibn Hakema, znači ovdje govori o hadisu mavi ibn Hakema, u stvari on će navesti ovdje ovaj hadis koji je naveden ovdje, navješe hadis u kojim je došlo da je Mavije ibn Hakem, je, da je htio da oslobodi robinju, crnu crnkinju robinju, da oslobodi zbog kefareta. Pa je pitao Allahu posladnika sa sadem je li da oslobodi? Pa je onda provjerio posladnika sa sadem pa je ispitao njeno stanje posladnika da je ona muminka, ili musliman, ili musliman. Svime dokazuju da je uslov da bi se iz robstva oslobodila za kefare da mora biti muminka. Pa je pitao, pa nju pitao, men, ene, umori vajte, što spomni, spominju kod je Budauda i, i mama Ahmeda. Kaže pita men, ene, ko sam ja? Fe šare ti i lehi vo ili se ma? Pa je kaži, pokazala na njeg pane nebesa ta robinja u tom rivajetu tako smo pokazala na njega da je on u stvari el verovjesnik poslanik sa onog sa nebesa da je on znači kaže u Jani enneka rasulullahi alladhi fi sema da seđi Allahu poslanik ono koji je na nebesima pa je, pa je rekao kaže poslanik sa za atikha fa inaha mu'mina oslobodi ona je mu'min ka međutim ovaj hadis u rivajetu kod Muslima vjerodostonim rivajetu također od ma ibn Hakema je došlo u drugim riječima da je nju i poslanih stana rekao, ona je poznatan On, Eyni Allah pitao nju gdje je Allah pa je ona rekla Fisema na nebesima Onda pitao dalje, men ene, pitao ko sam ja, A ona odgovorila, ente Rasulullah, Allahu posanik, pa onda on rekao, jel, oslobodije in ona je muminka. Što s time se dokazuje, potvrđuje se time da Allah šadnuje na nebesima, potvrđuje se time da za oslobađenju kefaretu mora biti muminka. Fa haka me Rasulullah sam bi islamiha ve imaniha lima qared bihi bi ene rabbeha, bi ene rabbeha fi sema. Kaže, pa je Allahu posanik sa selem potvrdio njen islam i njen iman time što je potvrda dalašano na nebesima kaže wa arefu rabbaha bisifati alulu wa fuqiyya i ona je znala svoga gospodara sa tim svojstvom dalašano u zinu od na nebesima wa uh, aina ma يحتج الشافعي رحمه الله عليه على المقالفين في قولهم بجواز يتاق رقبه الكافره في الكفاره بهذا الخبر كان امام شافعي dokazivao sa uh, protivonikoji koji imaju drugačiji stav po pitanju oslobađanja za kefaret uh, uh, da oslobodi ona koja nije muminka dokazuje sa ovim hadisom li i atiqadi anallahu uh, da Allah samo iznad uh, iznad svojih stvorenja fowqa sama fowqa sab'a samawati alarsh da iznad sedam nebesa iznad darsha kemamo mu ateqad muslimini ahli sunna wal jamaa sto e kaže uvjerenje muslimana ehli sunnate wal jamaata selefihum wa khalafihim yo selefa u gometo yo oni koji su došli posle selefa ir kana rahimahu allah la yara uh, khabaran sahihan thumma la yaquluhu to kaže što je imam šafija je bio takav da nije da Daniye Jervi, pardon, la Jervi habren sahiyan thumelaykul. Ne ne prenosi verodosto an hadis a da ne kaže Mihil ne radi po njemu. I to je zaista bila karakteristika i mama Šafije i zaista su u njegovom mezhebu primjenjivala ta stvar. I da sahah hadis, i fehuo mezebi, فهو مذهب كالشافعي، هذا to ova ova rič, ako vjerodostan hadis to je moj mezheb presedno sve četvortce ima mama mezheba. Međutim, jedino se po tom hadisu radlo u šafijskom mezebu. Kada dođe neki hadis, potvrda vjerodostan, a imam Šafija ima drugačiji stav zato što vjerodost ja nije poznavao taj hadis, ima drugačiji stav koji nije po tom hadisu, učenjaci mezeba su radi po tom hadisu, a ono što je presedno od imam Šafija odbacili, rekli ovo je stav, ova vjerodostan hadis to je stav imam Šafija, ono što on rekao to nije njegov stav. Tako neobično znači, ali tako su on radili, dok ostalim ostalim ezerima nisu tako radili. Pa je onda ovdje napravio sad, dodaju ovdje neke izreke učenjaka, nakon ovoga, dodaju određene izreke učenjaka kojima se potvrđuje uh, obaveza sljeđenja suneta. Pa kaže Ahberena Hakim Ebu Abdullahi Rahimehullah. Prednosi nam, kaže uh, Hakim, autor Mustadraka sljedeće od Ibrahim Mahmuda kaže Samiya Torebija Be Sulejman uh, kaže čuo sam uh, da da je čuo od Šafija rahimehullahu da je rekao muni aqulu qawlan wa qad sahani nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafahu uh, kaže imam Šafija kada vidite mene da kažem neki stav a kaže preneseno je od vjerovijesiga saßerdem suprotno tome karifale mu ene akli kazdeheb. Znajte da je moja pamet otišla. Ovo je znači e, vjerodostana predaja. Hoće da kaže, ako neko hoće da, da neko dođe, dođe nešto u hadisu, jasno potvrđuje neki propis, i neko da dokaže, on za sebe kaže, ja kažem, a ja mislim, ja mislim da je drugačije ovako. Znači, to, znači pamet otišla, da li je normalna. Hoće da kaže to, znači, nije od islama, i od muslimana, kamo da uče do čovjeka da ima hadis, vredoslav nešto, nešto potvrđuje, a ti kaže suprotno tome. Bog ovog glavnog, osim ako imamo suprotne hadise, govori istoj temi, ali, ovaj, na suprotan način, tako da li onda je to stvar razumivanje tog hadisa. Ali e, govori ovdje, znači, kada vam bude prenašteno, e, kada vidite mene, da ja kažem nešto, a vredoslavni hadis kaže suprotno tome, Kaže, znavajte da mi je pamijeta otišla. Znači, nema bolje istekvotik primjera o tome kako čovjek treba se opoditi prema onom što je prenoseno od poslanika, salallahu -al alam selem. Takože, uh, prenosi hakim od šafija, uh, Rahimahullah, kaže da on jednog dana prenio jedan hadis. Pa je upitao, kaže, neko, ja, eba, abdila, abdila, kaže, o, eba, abdula, uh, kaže, hel ta bi, kaže, kažeš li ti, potvrđeš li taj hadis što došlo u njemu? Moći znači, oni prijedan hadis i ova njega pet obuka kaže jel ti sad radiš potom potvrđuje što što je došlo u hadisu. A onda njemu Šafi odgovara kada terani fi uh, uh, bi'atin au kanisatin tara alayya zej al ti meni vidiš sam ja u sinagogi ili u crkvi kad. Ja ti vidiš da nosim kad obje je kafira. Who was a terani fi mešed muslimana. Il kaže vidiš kaže mešed muslimana. Ale je zel musliman kaže a nosim odjeću muslimana mustakbil qiblatuhum i kaže da smo okrenuli prema njihovoj kibli. Ka Rvi hadisan an innebeis athumma thumalla e qulubi kada prenosim hadis poslanika sallallahu alayhi wasallam a da onda ne kažem po onome što došlo u hadisu. Postaje to pitanje i on se čudi da ga može neko tako nešto pitati. Hoće da kaže da ovako nešto se ne prihvata od muslimana. Da muslimana zna za vjerodostan hadis ukazi na nešto onda on kaže jel'o ja mislim drugačije treba drugačije radim ja drugačije. <coughs> kaže dalje uh, Sabune Busman kaže el farku baina ahli sunnah wa baina ahli između sledbenika suneta i sledbenika novotarija novotara enahum idha sami'u khabaran fi sifati rabb novotari kada čuju vijez vijest o sifatima rabba o sifatima gospodara radduhu asla odbiju ga u osnovi volem uh, lem wa lem ne privata ga kaže el qabiluhu fidhah. El ga privateo na u vanštinu, privateo na kako da ima. Postoji to prenošenje. Kaže privatega, a zatim šta? Thumma ta ulu. Zatim ga protumače na način koji na ukazu na to hadis jednog govori on tomače na drugačiji način da bi uskladio sa svojim na, sa svojom neutarijunskom to došao. Bitevilin kaže yaksi dune bihi rafala khabar an asli. Tako ga protumače, kaže kao, kao da su ga odbacali u osnovi hadisa. Kaže u ibtali ma nahu i da negira i time negira njegov značenje. Uh, mm -hmm. uh, Ukuluhum wa ra'ahum fihi wa ya'lemune ja, ja haqqa nekine enne ma kalehu Rasulullah Sallam uh, uh, uh, fi'alijun uh, fi uh, ma kalehu. Kaze, a, kaže njihova pameti, njihova mišljenja po tom pitanju znači zna, zna, zna, tako se ponašaju. Znači, uh, par, pardon ovdje fali ovaj, ima ovdje teksta kojima, kojima fali u osnovi ovaj, ovaj <coughs> ovaj ove knjige kod došlo o sabunja ovo što što ubacujem tu bacujem što što sam čuo šejh Mensur al-Simar da je on da ona iz drugih primjera kao iz drugih knjiga koji kojom on našao da fali u identitastu ovaj ovde koji je pisao ovaj autor ovaj inače magistarski rad urađen kada je bila valorizacija rađena ove knjige pa mu fali u identitastu ovde bi trebalo pisati emma ehle sunne u qulu rahum fihi wa ya'lamun haqqan kine. kaže a što se tiče sledbenika ehle sunneta Uh njihovi, uh njihovi pamet njihova mišljenja njihovo razmišljanje fihi u, uh, je oko toga da isa wa mm. yalmunu haqqa yakin an sigurno su ubijeđeni, znaju da ono što je rekao allahu poslanik sada kaže uh, fa alama qale da je to ono što je rekao i da to treba znači idhuve ka, uh, kana arefu birrab, jer oni, da je to sigurno rekao poslanik kaže jer on zna najbolji gospodara min gaireh Allahu dželalu džehano nego bilo ko drugi jer on prenosi vahij on prenosi objavu njemu dolazi džibril ako on ne zna što će drugi znati je objavla lažljalšano wa lam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahy' ida poslanisa ne kaže o Allahu dželalu osim što je istina što je tačno i što u stvari objava al qala Allahu ta'ala wa ma antu kanil in illa wahyu on ne govori o, o, po svojoj strasti nego je to vahij koji mu se objavljuje kaže imam zuhri qale zuhri imamul aime wa ghayruhu min ulama al umma kaže imam zuhri i koji je bio imam imama i kaže drugi učenjaci ummeta radijalallahu anhu ala lahil bayan wa ala rasuli balagh alejna alayna a zasaj stao sa dinet rieči Velikerič o, zaista, divne, uh, riječi, velike riječi. o bi musliman razumio i primenio praksu bilo bi mu dovoljno kaže Allahu il berjan odalaga je pojašnjenje bez. znači poslu nam je Kur'an wa al rasul balag dostavljen nam je to Allahu poslanik soncedan wa aleyna taslim na namad da, da se tome predamo prepustimo da tu prihvatimo i tu se završava sva priča a ne filozofiranje pametovanje oko toga šta je obavljanja, je odgovara naše ili ne odgovara naše je to privatno, je li razumo, nije razumo i tako dalje kao što imamo u praksi, nažalost, nažalost u umetu kod mnogih. Znači od Allaha je pojašnjenje, od posla Nikasan Selem je e, Belaha e, da prenese, a na nama je da se tome prepustimo pred da to prihvatimo radio potem. A onda prenosi ovdje od unasa ibn, uh, Sameda ibn makela, kaže od svoga ocađa, Čad ibn Dirhem, kad ima ala Vahvinu nebih, došao je kod Vahvinu nebih, a jeseluhu an sifati Allahi ta'ala, pitao ga o Allahovim sifatima. Pa mu je on rekao, kaže ja Čad, kaže teško tebi o Čad, kaže badel mesele, inni le adhunuke minil halikin, Ja, džad lovlem yuhbirna Allahu fi kitabih anallahu yadan wa aynan wa wajhan lama qulna zalika fattaqilla. Euh, nakon što on što su razgovaralo to, Meselotino Sifa Fatima, govori da je od Sifa Fatima. Rekao njemu teško tebi, žad. Kaže, ja Kaži, uh, mislim da si ti od Halekina, da oni koji će propasti, ko će biti poplašten. Zbog nije ustao. Kaže, o oh, žad, da nas Allah, Želešanu, nije obavijesio svojoj knjizi, da on ima ruku, da ima oko, ok, da ima lice, Lema ne bi ni mi to rekli. Kada to nama, eto, jedva čekamo da to potvrdimo. Fetakila, boj se Allaha, kar je thume lem jelbeth, lem jelbeth, džad en kutile usulbe. Kar nije prošlo malo vremena, džad ibn Dirhem je, kaže, bio ubijen i bio raza pejt. Tako je završio, zbog svojih notarija sa kojima došao. A onda završava i navodi onaj, poznatu onu priču od Halida Qasrija. Halid, kar je Hatabe Halid ibn Abdullah Qasri. Ko je bio Halid ibn uh, Abdullah Qasri? To je bio jedan od namjesnika, bio, namjesnika, bio je u jedno vrijeme i u, u Hiđazu, u Medini, a poslije toga u Iraku bio namjesnika narodno od, u Emevijskom hilafetu za vrijeme Veliribna od Omelika a poslije Sulejmana. Bio u Iraku u Kufi i u Basri. Bio namjesnik. Ali bio od pobožni ljudi. Od dobrih namjesnika. I učenjaci ga u pohvalnom smislu spominju. Znači nije učenjak, je bio namjesnik. Kufi i Basri u Iraku. Kaže, je ono držao je hutbu يوم الاضحى زبيره وبصرى držao hutbu i rekao kale fi akhir hutbati na kraju svoje hutbe rekao insarifu ila svojim kućama udahu barakallahu lakum barakallahu lakum i kaže koljite svoje kurbane da vam allah dadne bereketa u vašim žrtvama vašim kurbanima fa inni mudahin al yawm bi jadi bidirham aja kaže danas kao žrtvu, uzeti Jad ibn Dirhema. Fe innehu je kulu, lem je tehid Ibrahima khalila. Jer one kaži, Allah želešanuhu nije uzeo Ibrahima za khalila. A mi imamo Kur'an, skajto obrnu, tako. وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَ تَكْلِيمًا I nije Allah želešanuhu razgovarao sa Musom te klime, znači razgovorom, jasnim razgovorom. A aj ajd suprotno tome kaži, da je razgovarao. I da Allah je uzao Ibrahima za prisnog prijatelja. Kare subhanahu wa ta'ala amma je kulo džad. Nek Allah je uzvišen od onog što kaže džad i minbira. Uluvan kabira. Iznad toga. Daleko od toga. U onezele anili mibir kare pa je sišao sa minbira. Fe zebeha hu bi jedih pa ga je zaklao svojom rukom. U amera bisal bih pa ne ridoj budira za peti. O se prenosi, ovaj događaj da se ovako desio. O prenosi uh, Bukhari u svojoj knjizi Halko Fale Bad, prenosi Darimi u, u svojoj knjizi Reda Lađahmije, prenosi Ađuri u svojoj knjizi Šerija, Lali Kaj u svojoj knjizi Šerhu Usuli Datikad i drugi da vehebi uh, na više mjesta i tako dalje. Znači, proznata priča. Prenosuje je u pohvalnom kontekstu. Elhamdala pa je u prošlo vrijeme, znači bilo namjesnika koji su držali do islama, do, do širijeta i slušali e, mišljenje stavove učenjaka Ehlisuneta. Isprovodili su propise na onima koji su ispoljili svoj zindikluk, muna, e, svoj, e, muna, znači, munafičku stranu svoju. Jer ovo, kad osoba ispolje ovoj stvar, to ukazuje na nje, da, je, da je zindik, da je munafik koji drugi koji su živjeli, završili ovako, na ovaj način. Znači, u ovom kontekstu, a, a, znači, učenjaci ovu priču spominju, kao što on spomenu i imaju drugim akidijskim knjigama, znači u pohvalnom kontekstu, a, kako namjesnik treba da se ophodi prema onima koji o, otvarno ispolji neku stvar koja je čista Novotarija ili opriče šarijaskim tekstovima. Naravno, to je koji poslije devijaciju u, u metu. A ne motivizovan da ovo, da oni proizvedu ovo što je rekao Džadir bilhem znači imate znači ovi koji negiraju Allahova svojstva on negiraju da Allah džeshano Uzo Ibrahima islan za prisnog prijatelja negira da je Allah džan razgovarao sa Musom Zašto? zato što negira uopšte Allah džan priča da razgovara kako šalah džan Uzet Ibrahima islan za prisnog prijatelja da bi džozo za pristnog prijatelja znači za prijatelstvo uzmo ona ko ga voliš a da bi ga volio moraš u srcu osjetiti ljubav prema nekome A da bi osjetio srcu, moraš imati srce. Kako će mi pripisaći Lešanu, znači, ako da voli, znači onda mora imati srce. Ako ima srce, liči s vrenima. Ako svarima, to je kufr. Moramo negirati, znači. I onda su ovi ajeti negirali. Znači, to je njihova logika negiranja šerijskih tekstova i sifata Allahađa Lešanu. I zato je ovo se navodio u ovom kontekstu. Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim.